Молоко, вершки набридли, смачнішого хочеш? Свободи хочу Он воно що, в нас тобі мало свободи? Іншої пошукаю Пошукай, може знайдеш Звідтільна одна вже разом із свободою в палені гвардійця матері приносила Чи може з сигареткою в зубах вернешся до нас, шукачко свободи? Не вернусь, ніколи Ухрюкалась мені ваша ферма Бухгалтер іронічно прискалив живе око. Куди ж помандруєте, коли не секрет? Чи не слідом за дідом на шахти? А там що, не моя країна? Тільки й диво, що оця ваша задрипана ферма. Думаєте, плакатиму за нею, за вашими благами? Адресок прийшли хоч, де ти будеш. Буду там, де ніхто мене не подлючитиме. Не обливатимуть брудом такі, як ваша рота супружниця. Тихіше, тихіше, мимоволі прищурився бухгалтер, зиркнувши на вікна І перейшов одразу на серйозний тон Коли б на мене, Олено, то я б тебе й не тримав Їхала б собі десь, щоб голови нашим хлопцям не баламутила Не вносила всім її розлад Але й у мене вдома хаос, колотнеча Переживаєм за сина, хоч я й не знаю, чи є для того підстави Ждав видно, що Єлька щось скаже на це, але вона відмовчалась. Отже, як батько сім'ї, особисто я був би навіть зацікавлений, щоб дати тобі вічну командировку. Але ж порядок є порядок. Сама бачиш, не вистачає робочих рук. Добувати блага непросто. Нам твої руки сьогодні он як потрібні. Єльку наче батогом цвьохнули. Вам тільки руки мої потрібні. Ось вони, потріскались від ваших благ. І аж перед носом бухгалтера змигнули Єльчини тогі долоні. Тільки без цього... Відхилився він, оберігаючи своє скляне око. А в мене не тільки руки. Розчервонівшись, нічого не чуючи, вистрілювали Єлька. В мене ще й душа є. Не всю випекли. Не дасте довідки? Так піду. Без патчпортною дівчино недалеко зайдеш. Там швидко підбаруть. А документа вибачай, а ніяк. Хоч кричи, хоч проси, хоч землю отут їж. І не видав. Увечері на бухгалтерів'ї подвір'ї знову була сварка. Знову звідти на все село розліталось бухгалтер жена дике шмагаюче. «Потоптанку оту! Хто росу збив, а ти в хату приведеш!» Цей викрик став Єльці замість паспорта. З каменем цих слів на душі «Потоптанка! Росу збив!» Вдосвіта подалась до міста, щоб зникнути в ньому. Щоб у вирі іншого життя назавжди загубиться для односельців. Розділ четвертий. Так опинилась вона в дядька свого по матері в Ягора Катратого на зачіплянці. Чим могла пояснити йому своє прибуття? Відпустили, мовляв, має намір в технікум який-небудь вступати або на курси. Дядьку наче й повірив. Раменистий, кремезний, з обличчям грубим, що його життя на глибоку оранку поорало, уважно глянув на неї з-під накошлених брів. «А документи ж як, у порядку?» «Не всі ще зібрала, зам'ялась племінниця, але будуть». «Може, він навіть і догадався, а може ще й раніше щось про неї перечув, бо не став далі допитуватись». «Поживи, оговтайся, ти мені чимось поможеш». «А той, як овдовів, у хаті ладу нікому дати, до того ж садов, кого без баби все плаче». І, повівши її в садок, став показувати грядки полуниць, старезні абрикоси та грушу, яка, видно, була його улюбленицею. Само це на ній не щепив. Дика була, а тепер, бачиш, начеплялись, як рукавиці висять. Груші справді висіли на гілках здоровезні, шкарубки, як у дядьковій хаті доменницькі його рукавиці. І кишку шланг показав, і колодязь з камою, маленьким моторчиком, що воду жене. Сподобались тут Єльці. Селище тихе, в садках, а за садками, за Дніпром, день і ніч дивляться води. Вранці, коли робітники поїдуть на зміну, помітно безлюдніє зачіплянка, тільки дідлашня, заїдена шовковицею, галасає на вулиці та біля саги, де, коли сусідка баба Шпачиха, випроставшись, докине із свого городу до Єльки, словом, дитиною називає, та ще сліпий танкіс не свистоє в себе в дворі, без кінця щось там лагодяче, майструюче. Очі випалило на фронті, а коли йде вулицею, ступає упевнено, ніби зрячий. Стрічних усіх, безпомильно впізнає. Якось ялька, біжучи по хліб, хотіла прошмигнути мимо нього тихцем, і він зупинив, аж розсердився. «Ти чи я, що не здоровкаєшся?» І вона присоромлено сказала тихо «Здрастуйте». І зважила зглянути в темні незрячі його окуляри. Танкіст, дітвора, зігнута полільниця на вгороді. Та ще у Паглаївських садках цілий день наваляється в гамаку студент-металург, той, що вранці бігає довкола саги, зарядку робить. Набігається і тоді або в хату з тим голомозим механіком на цілий день, або під шовковицею в гамак, затулившись книжками та конспектами від усього світу. Зачіплянка хоч і живе від заводу – але землі не цурається, не відірвалася однеї. Від Катратий радіє, дивлячись, як уродило, Як рясно понаростало всього. Дари природи, Єлько, не поскупились літочко красне, Влітку тільки жуй, аби рот не лінувавсь. Щойно полуниця відходить, а вже боріють вишні петриківочки, Шовковиці сиплеться, а там зажовціють абрикоси. Буває так на спіє полуниці, що жінкам вправка з нею, тоді оголошується загальна мобілізація, вже й металурги лазять поруч з дітьми по садках. Аж смішно єльці дивитись, як ці люди, що на заводі боги, що вміють видавати найміцніші сплави, може, й для міжпланетних ракет, покірно повзають навкарачки по грішній піскуватій землі, по чавких полуницях, змагаються з дітьми, слухняно визбираючи дари щедрої зачіплянської природи, перегукуються, висміюють своє полоничне рабство. Як там Кашубенкова бригада норму дає, долина йде скрізь садки, а йому відгукується. Штурмівщина і тут, хай би їй грець. А ще й куміон треба подати соцдопомогу. Всі тут куми, свати, брати, ні злодіїв, ні літунів. Батьки тут жили, і синів поженивши оселяють біля себе. розбудовуються. На одній садибі по дві-три хати втискується. Поруч із старими виростають нові будинки, міцні, биті із шлаку. Раніш, кажуть, жилось тут просторо, зараз тісніше. Є. Проте зачіплянка не горює, весело живе. Життя в цих людей відкрите, живуть поокремо, а якось ніби спільно, на видноті. Жінки знають одна про одну, що яка пекла, що варила, чи не всю получку додому приніс, а хто на лотерею виграв. Дітей тут густо насіяно, і чомусь дітвора все липне до того студента Баглая. Всяких жучків носять йому під шовковицю, трав'яних коників, кудись кличуть. І він часом хоч і супиться невдоволено, але відклавши конспект, йде з малечою на сагу або на кладовище. Молодь на зачіплянці, здебільшого вишнева, південного типу. Живуть тут хлопці-смаглюки, дівчата-смаглявки. Десь працюють, десь вчаться, зникають на цілий день і лише надвечір повертаються на свою веселу. Отакій порі – Гомінкішою встає зачеплянка. Радіоли чути, моторчики джмелять, люди перегукуються. Після поливання збираються гуртами. То коло того подвір'я, то коло іншого. Найчастіше в доміну грати. А що вуличка не проїжджа, в сагу впирається, то виносять столики просто на вулицю, ставлять під ліхтарним стовпом і там цілий вечір клацають, спокійно себе почуваючи. Ніхто не проїде, не потревожить. Біля гравців довкола столика і жабанята стрибають. Кмітливі створіння знайшли дотепний спосіб полювання на комашню. Помітили, що, пікшись об електричну лампочку ліхтаря, комашня звідти сама сиплеться, тільки лови її вже підсмажено. Новий, незнайомий для Єльки зачіплянський світ. Іноді, прокравшись до паркана, непомічена, подовго дивиться вона стембріве палісадника на людей – зачіплянки. На цих упертих – крутолобих гравців у доміно. Для дядька Ягора Доміно не існує, він вважає цю гру пустим заняттям, від якого людина тупіє. А Єльці чомусь вподоби гравецький азарт, отой міцний переступ кісточок під ліхтарним стовпом. Серед металургів чимало вродливих облич, гарних не тільки рисами, скільки гідністю своєю, спокоєм, незаляканістю, певністю в собі. Коли один дуже другого стукає по столу, б'є з усього розмаху, то гуртом вони, наче ворога якогось лупцюють, аж зуби зціплюють. І видно тоді руки їхні, в декого до самих ліхтів попечені, у травмах трудових, у рубцях якихось, що давно вже позаробцьовувались. Позаживавши після травм, завузлуватівши, руки чи стали ніби міцнішими. В обличчях часом блідизна проступає, перевтома. Але її в них твердість, зосередженість, думаю, в кожне повите шоло. Хоч і думають металурги в такий час переважно ж не про хіросіму та бюрократів, а про те, як зробити кришку так, щоб болільники ревнули від захвату. А молодь частіше юртується біля Баглаєвого або ще далі, біля Орляченкового двору. Хлопці такі, мимоволі задивишся. Вдень вони десь по цихах заводських, на водокачках, на кранах та самоскидах.